Biziki ongi basatu da eguna, plazerrekin ikusi dugu gaztealdea bat dela ono laborantxane eta segitu nahi duenik eta bon, plazerre egiten dugu ikustia omestekazte da, bon, eta da bon, aruare aldekin dela egiteko eta plazerrekin, plazerrekin egin dugu eh, lehiak eta hau. Eh, Zom bat ikasle bat ziren horretarat? Be batzen bat ikasle uste dut eta oitamoz eta eta hoko izan dira regionaleko eta hori entik amostegoen emurian da. Eta espero dugu gure eskualde hontaik ono aniz dira, parisera buruz. E, ogoi eta horietan lehena neska gazte bat? Eta bai, zeinako ez. Bondeiak usten dugu gero eta gehiago, hori nik badu irulaugaren alde urtias egitzen dutela eta plazarekin ikusten dugu neska anitzare bat dela laborantzaren plantatzen denik, uste dut horire berrikuntzat dela eta aipatu behar den gauza bat dela, eta bi ikusten duzulaik lehen borztetan bi neska ateratzen dira laik. Hara, bizik, eneteko biziki edalda. Haskuntza, ez da baita ezpada gizoneri bakarrik uh, zuzendua? Ez, apentzeik egia da azken hamarkalde, uh, gusten da, hanitza e, mazteki laborantxan plantatzen, edo beren zer nahi edo ber, mazteak berake plantatzen laborantxan. Eta uste du laborantza deneh idokia behar dela eta edo idokia dela ere. Marri Bergara irabazleak egiten zakuna. atik beti zailadera jaren dako uh, ikastaldi edo baten atxe maitea. Egin da, eh? bo, hori uh, nik ukantu telean ez da zirrak eta ukantu neskake, eta beti gauza beratzen zen, jende e, uzkur dira piskat nesken nartzeko, eta bo, hori domadea dira piskatzen, eta bat dira neskak gizona, motiko bezain kapable denak edo gehio. Eta, bon, bizten da, idutzen zait, dener xantza behar behar behar eta kasteko bere. Untsar, bon, joan, zu epailelanetan ibiliazira, ara zer zen, ze se, begira da eman duzu, zer behar zinuen notatu, Xuxen? Bon, epailelan, uh, bizka notatu behar ginen eta ardien, uh, aztaparen uh, zuainatzen, apainketain uh, gainean. Bizka, bon, bakotxe bere ikus molde bat uartan, ez da eze bat uste pundu bat ba nogeiako, behar nol gehiago, eta hori tan behar dugu, bizka, nola ardia, uh, Uh, ibiltzen duten, nola... nola... Jamerda, eta, um, oi, kasu maiten duten uh, most, atzazkala moztean, sobera magna egin gabe eta biskatu da, fean isi eta suma da soiteko. Na, bon, eh, gero hori gira, ez gira bakarrik eta diudatzeko, hori gira kontselioa maiteko ere, eta emaiten dugutu altulaik kontselio batzu ere. Batzen, kontseilue maiteko beharra egun edo? Ma, uste dut, agirita maite eskoletan egiten dutela entgenatzen dira, zentak usten duzularik eskola beretakoak beti zerbera utela, agiritu tenu maite entgenatzen da, hori ba, marka da, uste dut, eh? uste dut, da, ba, beti bat dira kontseilue batzua, eta guk ere ditugu kontseilue batzu zenta gauza batzu ikasten ditugu guk ere. Mm -hmm. I, justuki, ahdien uzkaltzeko trezna bat bat zinuten, eh, Nikolako ikenuen sekunan ikusia, eh, laborantza etxe guztietan bada? Ez, hori hemen eskaldotan ez da ikusten, ah, bezik, hori bon, gehio ikusten da, lagitako ahdietan, bon, ahdiak epizio dira, itzultzeko. Egia da horiek egina dilerrele Biskat eta goiko um, usahagienak horre manipilazioinen gainean eta behar kasuman Ma, uste dut hori emezahari buruz eta bat dien gero goiko egunean badira launtzak elaborareak egibatzeko horretak dezaxak rupee edo nahia dira egin eta dira bera egia da hemenko ez, ez dugulak ustean olakot gezenarik eta bukere behar du gasin hula marxan dira esplikatzeko Biskat haugek ere bon, uste dut gauza honun atzu dira gukere ikasten dugu eta harra berrikuntza badira eta behar da berrikuntza e, Azlearen zatu, laborarianen zateri laguntzen du, eh, bizkarra? Hori da, ba, azkar laguntzen du eta agdiaren nolak emak da Le, le bienet egin bezala horren gainen ere ba eta bon gazten dako, errestasun eh, ba da, kesa horrekin agdiaren euskal tzeko, eta berdeman deman agdiarek halmiu egiten da, lanien hartzen aldzira, ere xot lan guti, guti horrekin.